20. Mindössze néhány órával azelőtt, hogy a nyilatkozat napvilágot látott volna, meg úton volt hozzám. A torontói Pearson nemzetközi Repülőtérre hajtott, a fotósok üldözték. Óvatosan haladt át az utasok tömegén, ideges volt és kiszolgáltatottnak érezte magát. A váróterem zsúfolásig megtelt, ezért az Air Canada egyik képviselője megsajnálta, és elrejtette egy mellékeiségben. Még egy tálételt is vitt neki. Mire leszállt a höltrón, már mindenütt ott volt a nyilatkozatom, és semmi sem változott. A támadás folytatódott. Valójában újabb támadást váltottam ki a nyilatkozatommal a családom részéről. Apu és Vili dühösek voltak. Hosszas kioktatásba részesítettek. Mindketten azt állították, hogy a nyilatkozatom rossz fényt vett rájuk. Ugyan miért? Mert ők sohasem tettek nyilatkozatot a barátnőik vagy a feleségeik védelmében, amikor zaklatták őket. Ez a látogatás tehát másmilyen volt, mint a korábbiak. Épp az ellenkezője azoknak. Ahelyett, hogy a Frogmore kertjében sétálgattunk volna, vagy a konyhában üldögéltünk volna, és álmodozva tervezgettük volna a jövőt, vagy csak ismerkedtünk volna egymással, inkább stresszeltünk, Ügyvédekkel találkoztunk és kerestük a módját, hogyan vehetnénk fel a küzdelmet ezzel az egész őrülettel. Meg jellemzően nem nézte az internetet. Meg akarta védeni magát, távol tartani ezt a mérget a tudatától. Okosan tette, de ezt nem lehetett sokáig folytatni, ha küzdeni akartunk a jó hírért és a testi épségért. Pontosan tudnom kellett, mi az, ami tény és mi nem. Ez viszont azt jelentette, hogy néhány óránként újra meg kellett kérdeznem őt valamiről, ami a neten jelent meg. Ez igaz? És ez? Van ebben egy szemernyi igazság is? Gyakran sírva fakadt. Miért mondják ezt hez? Én ezt egyszerűen nem értem. Lehet, hogy csak úgy kitalálnak dolgokat? Igen, kitelik tőlük. Az egyre növekvő stressz a nagy nyomás ellenére sikerült megóvnunk az összetartozásunkat, és sohasem beszéltünk emelt hangon egymással abban a néhány napban. Amikor látogatása utolsó óráihoz érkeztünk, nyugodtak és boldogok voltunk. Megbejelentette, hogy egy különleges búcsó ebédet akar készíteni nekem. Csak úgy, mint máskor, a hűtő most is üresen állt, de volt egy wall Foods az utca végén. Útba igazítottam, megadva a legbiztonságosabb útvonalat, a palotaőrök mellett jobbra, a Kensington Palace Gardens felé, végig a Kensington High Street-en, ahol van egy rendőrségi sorompó, ott jobbra, és már látja is a wolf fúcot. Hatalmas, nem lehet eltéveszteni. Nekem dolgom volt, de úgy terveztem, hamaros a hazaérek. Baseball sapka, Jackie, fejet le, oldalsó kapu, és minden rendben lesz, ígérem. Két órával később, amikor hazaértem, vígasztalhatatlanul sírva találtam. Zokogott, reszketett. – Mi történt? Mi történt? Alig volt képes elmondani a történteket. Úgy öltözött fel, ahogy tanácsoltam, és boldogan áruában futkározott fel alá a szupermarket folyosóin. De ahogy a mozgó lépcsőn állt, egy férfi közeledett felé. – Elnézést, tudja, hol van a kiárat? Ó, igen, azt hiszem itt fent balra. Hé, hey, te szerepelsz abban a műsorban, a brilliáns elmékben. Ugye? A feleségem rajong érted. Igazán kedves, köszönöm, köszönöm. Hogy hívják? Jeff. Örülök, hogy találkoztunk, Jeff. Kérlek, mondd meg neki, köszönöm, hogy nézi a műsoromat. Köszönöm. Csinálhatok egy képet, tudod, az anyukámnak. Azt hittem, a feleséged néz. Ó, igen, az. Sajnálom, ma csak bevásárolni jöttem. Megváltozott az arca. Hát, ha veled nem is fényképezkedhetek, ez nem akadályozhat meg abban, hogy rólad készítsek egy képet. A férfi ezzel előkapta a telefonját és követte meget a csemege pulthoz, miközben ő a pulykát nézegette. A francba a pulykával gondolta, és a pénztárhoz sietett. A férfi oda is követte. Meg beállt a sorba, Előtte ott sorakoztak a magazinok és újságok, és mindegyiken a legmegdöbbentőbb és legundorítóbb szalagcímek róla. A többi vásárló is kiszúrta. Nézegették a magazinokat, és nézték őt, és most már ők is elővették a telefonjukat, mint zombik lennének. Meg észrevette, hogy két pénztáros csufondáros mosolyt vált egymással. Miután fizetett, távozott, és egyenesen egy négyfős férfi csoportba ütközött, akik ráirányították az iphone -nyukat. Lehajtotta a fejét, és végig sietett a Kensington High Street-en. Már majdnem hazaért, amikor egy lovaskocsi gördült ki a Kensington Palace Gardensből. Valamiféle parádé zajlott. A palota kapuja le volt zárva. Kénytelen volt visszamenni a főútra, ahol a négy férfi ismét a nyomába szegődött, és egészen a főkapuig üldözték a nevét kiabálva. Amikor végre bejutott notkodba, felhívta a legjobb barátnőit, akik mindannyian azt kérdezték, megéri ez meg, érdemes bárki miatt is. Átkaroltam, és azt mondtam, sajnálom, nagyon sajnálom. Csak öleltük egymást, és közben Isten illatokra lettem figyelmes. Körülnéztem. Várj csak, úgy érted, mindezek után ebédet főztél. Jól akartalak lakatni, mielőtt elmegyek.